Jaj, hát az évben utoljára találkozunk, hát ez az utolsó önkényes mérvadó az évben. Nyári Gáborral, Há! Horváth Oszkárral, Puzsér Róbertel, Szilveszter előtt, hát most már tényleg ráfordulunk az utolsó napra. Há! Most már szabad hitványkodni végre. Mert egész évben ezt vártuk, mert most ez egy szabad kártya minden hitványkodásra. Most, most bármit szabad. Akinek most... van limuzinja, most hajoljon ki a felső ablakon és üvöltözzön. Akinél van apró pénz, az dobálja meg. Most mindent szabad, mert az év utolsó napja az felmentést kínál hiszen jövőre új élet. Jövőre. Jövőre. Jövőre új tisztalappal. De, de addig is. Most már, most már te teljesen azt érzem, hogy ebben az évben most már új, minden szabad, a most már a, a felettesén teljesen kiáradhat, most már leajasodhatok tényleg a, a, a tudattalanomra, mert a, az új év beragyogja a szelfet, és egy teljesen új, egy tisztalapot nyit. Új én, naptár! Én annyira várom a kettős kereszt bulikát, hogy magas aludtam. Na, nagyon, nagyon. Hashtag, hashtag bulika. Hashtag, bulika. hashtag buli, az <gül> é, nem, nem, nem, Mi tudnám, hogy szilveszterkor lehet, egyébként? Magyarul nem lehet azt mondani, kor, kettős Szilveszterkor a, a, a hitványkodást, az, és az a, a, a tudattalan kiáradása, a tudattalan ünnepe. Akkor, amikor a tudattalan az jogosultságot kap a feletteséntől, vagy ha nem is, a felettesénnek betömik a pofáját egy trombitával. Ilyenkor lemozogjuk le a bejglit rekeszizom mozgással, am amely főleg tömény italt és pesgőt tartalmaz. Igen, igen. az a nap, amikor a felettesén kizárólag egy hangon szólalhat meg. Ennyi, ennyi. Szilveszterkor a felettesénnek ennyi szót adtunk, és most az ösztönén tomboy, tomboy! Kicsit tudom, Ilyen? Késő Róma! Tudod, késő Róma! Hú, Tehát, hogy én, igen, tudunk élni igazán, mint, mint a rómaiak. Én könyv köny egyik, ö, egy teszem. Tudod, egy szó... Tudod, miről szól az egész? hogy mindjárt itt van a kereszténység. Mindjárt vége mindjárt van, van a vége van, Mindjárt itt Hamarosan van a dolognak. Hamarosan következik a szám. Jön, jön a felettesén, igen. Egyrészt a kapuknál ott vannak a barbárok, ugye? Másrészt ott van a kereszténység. Mindegy, vége ennek a világnak, vége Rómának, vége. Felélte a tartalékait, és még egy utolsó közösülésre még futja. Ez a szilveszter. Ez a szilveszter. Egy, Mert ugye egy 2011... utolsó, utolsó Bachchanári. Igen, mielőtt eljönne 2011. Hét, és hát akkor visszajön Krisztus, mint tudjuk. Visszatér a felettesén, visszahódítja, kiköpi azt a bizonyos ö, trombitát a, a szájából, és visszahódítja a szelfet, és újra ő mondja meg, hogy mi van, és az új év az új, egy új élet, ugye? Utoljára összeforrunk a nagypánnal, hogy aztán ő visszavágtasson az erdőbe, ahonnan a kilép Krisztus, és a fényebeára betölt mindent bennünket is, a lelkünket is. Robit is. Köszönöm. De addig is. De addig is szabad a televízióban szerepeket cserélni különböző tévés meg sztároknak. Meg különböző énekeseknek szabad most ki kivételesen hírbemondónak lenni. Hírbemondók énekelhetnek. Ugye? Szilveszter a hitványkodás egész éjszakájára. Fekete Páko be éjszakás, beülhe sötét beülhet éjszakája. a kvízműsorba semmit nem tudni. Nem kell, nem kell így otthon csinálnia ezt. <sínt> Végre helye van a kieséséhez. Igen, igen, igen. Sőt, vezetheti a Legyen Ön is Millió most Fekete Pákó. Szilveszterkor ezt is szabad. <sínt> <sínt> <sínt> É, van egy betelefonálónk, aki Bumot szeretne játszani, nem tudom, most mit kezdjünk vele. Az a helyzet, hogy ez nem egy betelefonálós de egy műsor. Be, de de telefonon nem tud petárdát beküldeni. Nem, az, az uh, az be kell ide jönni. Az a helyzet, hogy a telefonos játékunk az nem működik, mert mi nem szeretjük a telefont, úgyhogy SMS-ben 0630 2010 909 küldjétek el, hogy Bum, és megmondjuk, hogy eltaláltatok, el Commodore 64-en a Pestűsüveget. Van olyan De ahol szeretném én ezt. Ez ugye, nagyon fontos. De, nem lehet elrontani ugye ott, ott Ott a gixer, hogy éjfélkor, amikor pesgőztök, tudod, amikor a himnusz szól, után a kocintotok, már nem lenne szabad inni, mert már 2017 van. Már annak, aki megfogadta. Hát, aki meg nem fogadta, meg annak, annak a, szép, szép, évünk, szóval szép évünk lesz. Uh -huh. szép, szép, szép évünkre. Ilyenkor azért, <gül> ilyenkor azért a, a képmutatás az így, az így keselyűként köröz. Én az azt gondolom, fölött. hogy a többet nem iszom, az nem tipikus december 31 i fogadalom, hanem január 1-i. Nem? Amikor, amikor túlva, illetve hát a fesztivál szezonban szokott többször elhangozni ez. Igen, de, a, de igazából arról van szó, hogy ne, nem iszom... Ö, Egyedül otthon. Egy ilyen fogadalom már kis megteszi. Kapu. Igen, egy ilyen kis, most kis lépésenként. Igen, de hogy 16 laknak egy hálóteremben. Keszonoztatni hát kell tudom az is, Amikor nem csak tényleges, hanem van egy ilyen morális is tudod, egy ilyen, egy ilyen morális mocskajaj. Amikor az ember így, így, így számot vett az egész előző évével, minden és arra jön, rá, igen, igen, arra jön rá, hogy tulajdonképpen minden el van rontva. Igen. Erre készülünk rá előre. Igen, el, egy előre. Igen, egy depresszió, Mert valójában a felettesénnek hiába van benne a szájában a trombita. <gül> Egy Legfeljebb ennyit tud mondani. De közben az, az ösztönén érzi, hogy a Bachanália nem fog örökké tartani. Tehát, hogy véges számú testnyílást tud bedobni a buliba. Nem, el, el, el, kivenni a buliból <gül> Véges számú csirkecombot tud még lenyelni Véges számú <gül> Csirkét nem szabad szilveszterkor, tudod, elrepül a pénzzel Nem, kikaparja a szerencsét Én úgy tudom, hogy elrepül Na? De a bölcsesség, ami én ott van, hogy nem szabad megenni a csirkét Úha. Ezek különböző iskolák de, a, de ott van a mélyben az iga, az Nem, a disznót kell, kell lenni Mert az kitúrja a szerencsédet viszont a csirke Elrepül vele Úha. Nem is tud repülni a csirke jó, tud. Nem tud. Annyi pénzzel, a, a előtte, annyi pénzzel a, tud. már Van az túl, a pénz, amennyit tud. A Banki kívánjuk, tud repülni. Ilyen ügyetlenül is, meg, meg ha jól tudom, csak így néhány méter tud megtenni. A, a meg lencse nem képes. A lencse nem tud repülni. De David, David, miért szűkös neki az életében, hogy A4-es lapon tölti. Az elvi esélye meg van repülésre, sokkal inkább, mint neked vagy nekem. A csontjai csövesek, a, a, az, az mersővékeni száján módosultak, a testét az, tolborítja. Az, az én elvi sokkal nagyobb a repülésre, neki feldolgozva van esélye a repülésre, nekem meg uh, turista osztályon. Ez igaz. Itt a 90. 90 ez itt a 90.9 Jazzi Rádión a BOOM című naponta jelentkező számítógépes telefonos játék. Azt hiszem, hogy a vonalban is van velünk Gábor Budapestről. Tessék, halló! Ö, szervusz, Gábor vagy Budapestről? Én vagyok. Lexike kicsit késik. Én Gá... vagyok? Én, én, én Gábor, Gábor, te vagy! Gábor, te vagy. Nagyon örülünk, gratulálunk, sokan Fú, segítenek. A mestek minden nap titeket, <síl> Á, jó, jó királysó! Hányan vagytok, családal vagytok! Mind, mindenki a figyeltek, figyeltek, figyeltek! <síl> minden egyedül van, de nagyon nagyon jó a buli. Ö... Anyósékát jöttek! A básik szobában mindenki a <síl> <síl> távol a Nagyon jó, mert ne visz hang hozzá légy szíves, szóval. A játékot ismered! Hát mondani kell, hogy bum, nem? Ö, igen, de még ne, most még nem mond. Nem baj, hogy most mondtad. Ö, csak akkor mond, majd, maradjon nálad elég bum. Az volna feladat, hogy a képernyőn látsz egy, egy pesgős üvegekkel teli futószalagot, és amikor úgy érzed, hogy a, a pesgős üveg, ami alul van, a fölé került egy másik, akkor azt mondod, hogy bum, akkor mi kilőjük neked a dugót, és, és hogyha sikerül eltalálnod, akkor keravil utalványt nyersz 6900 forint értékben, illetve van egy külön felajánlás, nem tudom, Hú, hogy erről értesültél-e, mert még megvan az nap, terüljön Indezik terüljön mosogép mindenki. is. Ö, jó, Gábor, akkor mi elindítanánk ezt, hogyha ez nem probléma neked? Bum! Ne, nagyon korán, ez egy ilyen ejakuláció précox, hogyha szabad élnem ezzel az orvosi fordulattal. Elindítanám. Nem tudom, állag, nem tudom, Gábor, éveszi. Gábor, nézd a, nézd a képernyőt. Kövesd a képernyőt a pesgős üvegeket. Robi, rádióműsorunk van, most szóltak. Nincs, hogy nem fogja látni a Gábor. Én, is, de ne, én sem láttam itt. Figyelj, Gábor, YouTube-on YouTube vannak fönn ilyen bummadások. Keresd rá az egyikre és nézd azt. Ja? Nézd? Na, indítom. Mert... Na. Igen, no, ott jön az Hú! üveg, eltalálta, eltalálta, oh, fantasztikus, Ö, tiéd akkor a kettő üveg kicsi gyerekpesgő, illetve a piros hangszorok készlet, valamint az Indezit mosógép utalvány, és ez nagyon kérem, a nagyon még ennyi minden ne volt, hogy A helyzet az viszont, hogy ezt még ma, ma el kell költened, mert ilyen lejárt utalványunk volt, csak. Akkor basszátok meg, na jó van, <laughs> szervusz, bocsánat. Hát akkor ennyi volt Gábor, fantasztikus szerintem az, hogy már itt tart a rádiózás, hogy televíziózni is lehet benne. De hát szilveszter van ilyenkor, mindent lehet csinálni? Lehet, lehet, lehet és, lehet és kell is, lehet és kell is. Néha, néha kell, néha kell és néha szabadjon. Néha szabadjon egy kicsit lazábra venni, néha szabadjon egy kicsit önmagunknak, egy kicsit a jobbik önmagunknak lenni, nem? Nem? Mert hogy én, én, a, én a egész évben az a, azért fizetnek, hogy én, itt, én, én, én, én mindenkinek bohóckodjak. Én ilyenkor, szilveszterkor, ilyenkor, hadd had legyek én én a király. Én! Az Mennyi hogy a... vannak betelefonálóink, nem? Aha, igen, de pont nem voltál itt, és nem hallottad. Szóval az a, az a, az a véleményem, hogy ahogy hétvégén azért önt fel az ember a garatra, és azért megy el bulizni, mert hirtelen annyi szabad ideje lesz, ugye, ha nincs még, nem, nem szaporodott esetleg, hogy nem kell gyerekről gondoskodnia, hogy az, a, az az idő alatt eszébe juthatna, hogy esetleg nem olyan jól alakult az élete, mint szerette volna, vagy még nem ért oda. És az, mivel a, a szilveszter és a karácsony közti egy hét az egy komplet hétvége, egy egész hétre kihúzva, ráül a depresszió az ember vállára, és hát már 30-án szilveszterezik egyet. Van, aki, van, aki hétfőtől szilveszterezik vasárnapig ilyenkor, hetet. Nagyon szomorú, nagyon szomorú egyébként ez az egész. Nagyon szomorú, hogy el kell esni, el, el kell esni Rómának. És nagyon jó lenne, hogyha fönnmarad. De szerintem retteletes. Én nem szeretném, hogyha ez az egész ez összeomlana. Tehát, hogy így, senki se akar depressziósan ébredni másnap, és azt érezni, hogy azt úristen hogy 2016 legyen? Azt szeretném, hogyha engem egy kicsit átverne a naptár, és amikor így készülnék rá a bulira, már kiderül, hogy tegnap volt, tehát hogy így átaludtam vagy valami. És így nem lenne ez, nem lenne ez a nyomás, hogy na most, még na most, még na most, akkor meg most megmutatom magamnak, hogy igazán tudok mulatni, ugye? Ma, mintha azt tudod tudom nem mulatni, azt tudni, azt tudni kell, azt tudni kell. De hol tanítják? Az életiskolájában van egy ilyen nulladik órás tárgy, vagy miről beszél? A csapszék mentén. <gül> hát az sem egy egyetemi csapszék foglaló során kerül az ember <gül> az ember birtokában. Foglalóval kezdődik. <gül> Az önkényes mérvadó Pusser-Robertel és Horvátozkárral, itt a 9.9 Csesszén. Az önkényes mérvadóban Google találatokról, illetve keresésekről fogunk beszélni egy picit. Szalai bencétől kaptunk egy listát, hogy a Google trend szerint 2016-ban milyen kereső kifejezésekre kerestek rá a magyarok az akarok szót is tartalmazva. Azaz, mit akartak ebben az évben a magyarok az interneten megtalálni, vagy mit akartak. Ezt vessük össze egyébként a 2015-ös formistával mm -hmm. is majd. A következő dolgok vannak a listán. Gyerek akarok maradni. Ez hát. a tizedik helyen. Nekem ez egy az ez férfi. Jó az összes férfi, KB. Ö, és az, és a, a műsorban többször megállapított rendszerint egyre többen, vagy többször ugye a Mama igen, Hotel kulszóra. Igen, igen, igen. Azt gondol, hogy az, összes, az összes férfi és a nőknek egy olyan ö, 15 a De én ezt évek óta büszkén hangoztatom, hogy én nem akarok felnőni. És másoknak is ezt javaslom, és ezt nem kudarcként, hanem ilyen felismerésként ugye 2015-ben veled akarok élni. Mármint, hogy velem. De hogy lehet rákeresni a Google-ban arra, hogy veled akarok élni? És mit, mit, mit remél, hogy mi fog kijönni? Hosszirát gondoltad. Ja, aha, nagyon rendesek. 9. kilencedik helyen aludni akarok. Akkor <gül> kopcsod ki a számítógéped. <gül> nem, nem, az aludni akarok az, az arról szól, hogy, nem, nem akarok olyan... Nem, nem, az arról szól, hogy, hogy természetes alvást akarok, tehát azt akar, természetes ébredés, tehát akarok természetes ébredést. Meggyető inszomniások Igen, arról van szó, el igen, el. Arról hmm. van szó hogy, hogy akkor akarok fölkelni. Én például, én például szeretek így élni, én, én azért is örülök, hogy én nekem nem kell hajna van reggel. Volt reggeli rádioműsor, amikor hét és fél hónapon keresztül nagyon korán kellett kellnem azt is meg lehetett szokni. De ott akkor olyankor, meg olyankor, amikor az embernek reggel van melója, mondjuk nem tudom én erre kell menni, vagy ilyesmi, és azért előfordul, hogy föl kell kelni mondjuk 8 órakor, vagy fél 8-kor, vagy ilyesmi. Hú, Hú, ezek ilyen nagyon ijesztően hangzanak. Én tom, nekem az apám az ilyen fél ötkor kelt, valami 30 évig, és ami után nyugdíjba ment utána, utána is, hogyha így hagyta, hagy, hagytad aludni, akkor hát fél hétig aludt, vagy hétig. Érted? Mm -hmm. Hiszen akkor jól kialudta magát. De minden esetre neki nála ott volt az, amikor amikor, amikor pihenten ébred. Tudod? Ez az aludni akarok, ez erről szól. Hogy nem akarok többé úgy ébredni, hogy még nem pihentem ki magam, de csörög az a rohadt vekker, és majd délután talán egy órát, vagy majd valamikor este, vagy mit tudom Tehát, hogy eh, eh, eh, én kb. egyik héten vekkeresztetem magamat, a másikon nem. És tényleg kialszom magamat reggelre. Üh, viszont üh, nem tudok odaérni időben se, vagy nagyon szívesen föl tudok kelni, bizony négy órakor. De ha ha kilencre kellene odaérnem, én akkor is háromnegyed tízkor fogok megérkezni, akkor is, ha négykor keltem föl. Tehát a felkeléssel nincs gondom, az elindulással nincs gondom, az odaéréssel gondom nem. van. A fáradtan éléssel van gond. Tehát no. az, amikor az ember nem tudja kipihenni magát, és gyakorlatilag így mindig, mi, mert, mert akkor sok kicsi... évnyi elszarasztott alvást görgetsz magad előtt. Igen, igen. Amit már lehetetlen kipihenni, amikor már az alvással is csak az alvást pihened ki. Én most ebben a, ezen a héten jöttem rá, vagy a múlt héten így számolgattam, hogy a kollégáimnak hány nap szabadsága maradt, meg kikéne. Ne vegye vagy nem, mit tudom én. És uh, rájöttem, hogy elfeleletkeztem magamról. Úgy, így én vettem ki 14 nap szabadságot, és jár, járna, vagy 28, vagy... Én életemben mondani. a legfáradtabb egyébként akkor voltam, amikor megszületett a kislányom, és a hatodik hét környékén, ezt minden szülő, aki még csinálta a... a, a a csecsemőkorszak első heteit pontosan tudja, hogy olyankor az ember ugye nem alszik éjszakánként. És mindenki végcsinált már egy-két napot új életében, hogy, hogy, hogy egy-két napig mondjuk nem aludt éjszaka. Bulizott, tanult, esetleg illegális szerekhez nyúlt, hogy ébre maradjon, de utána mindig volt egy ilyen hosszú pihentető alvás. És ilyenkor gyereked van, csöcsön van, akkor ez nincs. És egy-két nap uh -huh. három négy isleg elmegy úgy, hogy éjszakánként két-három órát alszol, vagy mit tudom én, én, én kisem a megszakításokkal négyed 5, de az ötödik. hatodik nap környékén már megbolondulsz. Az Aha. már elvishetetlen, az már és A biztosírod azt. Volt, aki ilyenek, hogy 15 órát aludtam egy húzában És akkor a hatodik hét, hétnél találsz, akkor már meg. az már szép szichózis. Ott már egyáltalán nem vagy magadnál a munkahelyen kötegszel, érezhetve rossz a teljesítmény, újtasz, az utakon veszélyessé válsz és a többi. És tőbbi, mert hogy a, a gyereknevelésnek erre a rossz oldalára, vagy a szülővállásnak erre a rossz oldalára soha senki nem hívja fel az ember figyelmét. Mm. Uh, ja, de hát é, pedig, ha hát felhívná, talán kicsit kevesebb gyerek születne. Tehát, hogy így nem, erre gondoltam, az jogos... nem erre gondoltam, hanem a, hanem az a kötelező eufóriára, meg arra meg a, meg a, a, a, a részére, hogy ez kötelező mindenképpen ö, ö, kizárólag ilyen. Ö, az egyébként is meglévő pozitív érzések mellé nem, nem, nem lehet besorolni a, a, a velejáró nehézségeket és a, a, az életet tökéletes átalakulását. Hát, és nincs diskurzus, nincs diskurzus és, és én arra emlékszem, hogy, hogy a hatodik héten, amikor a, a, akkor a laktunk és a lányommal a vállamon éjjel háromkor néztem, az akkor e, e, éppen e, folyó négyes metró állomás építését, és egy ilyen nagy gép éppen betontöntött egy ilyen egy ilyen, egy ilyen, formába, egy ilyen, kokill, egy ilyen beton kokillába. És arra gondoltam, hogy most kivettem magam az, a lányomat lerakom az ágyában, kivettem magam az ablakon, és első Érdek a betonba, És lassan egyiválok az anyaggal is, csak alszom, csak alszom, csak alszom. A következő fantáziám meg az volt, amikor ugyanígy jöttem hazaferje a munkahelyemről, és arra gondoltam, hogy most véletlenül balesetet szenvedek. De nem halok meg, csak annyira, hogy kórházba kell kerülni Egy és hogy... Igen, és akkor egy kórházi ágyban fekszem, majd gépek tartanak életben, és csak alszom. De tényleg, erőről, fájanság... tényleg ezekről nem beszélnek, igen. Amikor, amikor, ö, amikor ilyen, ilyen sötét, sötét energia gondolatok érintik meg őket. És emellett persze csodálatos dolog szülőnek lenni, és most nem a kötelezőt mondom, hogy természetes nagyszerű, de te teljesen világos meg tudja föl. oldani, mert egyfelől életben marasz, másfél valóban van. szerelmes vagy a gyereked Tehát bármit meg érte. De az ezzel járó fáradtság az, az tényleg egy ilyen egészen, egészen infernális és biotikus állapot. Azt Jó, mondjam, de várjál, most az miért van megtiltva, bár bocsáss meg. Uh -huh. Két szülőről beszélünk, hogy te kivegyél egy hotelszobát, vagy egy motelszobát, és elmenj, és ott másfél napra beköltöz, és kialud magad, és, és aludj egy nagyot, aztán egyél egy jót, aztán aludjál vissza, és aludjál megint egy nagyot, és úgy menj haza feltöltődve. Ez, ez miért van kizárva? Tehát miért, miért van ez berendezve, ez a kényszer, hogy már pedig itt, ebben az ágyban, ed, itt, emellett a gyerek mellett, amikor ez sír, te neked itt kell ez küzdködnöd, rosszabb teljesítményt nyújtadod a munkahelyen, nincs az, utakon, zárva, az utakon veszélyesé válnod. Zárva, Robi. Ha, ha, nincs kizárva, Ha ketten nevelik azt a gyereket, no, akkor lehet úgy együttműködni, hogy elmegyek a gyerekkel anyukáméhoz, és ott alasszom, maradj <sus> itthon. Igen. Mielőtt nővé vált Gábor egyedül, egyedül, egyedül Anya volt. Azt mondja a nyolcadik helyen, élni akarok. Bocsánat, akarok, ez az emberiség legfőbb, legfőbb és első számú drive -ja a Coca-Cola ajánlásával. De azt sem tudjuk, hogy mit jelent. De szeretnénk. Mi volt. Mi volt, az élni akarok. Mi, mi az volt, az tudjuk, a... Pontosan tudjuk, hogy mit jelent. Az élni akarok, az azt jelenti. Hogy, hogy tartson még sokáig életem, a Szaturnália, az arról szól, hogy, hogy még. Még, érveket még arról, nincs miért 2017. 2017. Miért még nincsen 2017. Az élni akarok. Az nem arról szól, hogy, hogy lélegezni akarok, hogy a szívem verjen, az élni akarok, élményeket az azt jelenti, akarok. hogy élmény. sokkal sötétebb megközelítést választottam. Az élni akarok számára, azt jelenti, hogy érveket keresek segítsetek. Érveket keresek ahhoz, hogy miért életben maradnom. Hát meg akarom ölni magam, vagy sem. Hát igen, én, nem, igen, én nem én És kétséges, abszolút Igen, rá, ismerve nem a, nem a magyar társadalom elkiállapotát, én inkább erre a megoldásra szavaznék. Egyébként ugyanezzel az Aludni akarok 2015-ben ki akarok jutni Amerikába. És a nyolcas, az fura módon eddig ugye nem volt összefüggés az, az állít a 2015-es vágyak és a 2016 osak között, viszont a 7 a 8-as pontban szereplő élni akarok, és a 8-as pontban szereplő 2015-es vámpír akarok lenni most azonnal. <gül> most azon. De azért halog... éppen ellent mond Igen, akart, az Igen, vagy pedig az aludni akarok, akarok változott ha, elfogadni. Meg kéne, hogy hajjon. <gül> de hogy azonnal akar vámpír lenni, nem? Azért ott van egy ilyen lapangás ideje a lámpire de, de az egy fájdalmas, nem jó. fájdalmas lappangás, az az igazság, hogy az valami borzalmas, így belázasodsz meg ilyen iszonyat. már voltam kétszer. Ö, hetedik pont, gyereket akarok. Gyereket akarok. Hát igen, és az abortuszt akarok hányadik volt 2015-ben? nem volt. Nem volt. A hetes pont 2015-ben celeb akarok lenni. Ami most ugye a gyerek, gyereket akarok. Gyereket akarok, Ö, egy furcsa, mert a előre elárulhatjuk, a 2016 os listában nem szerepel ez a tétel, a szepleb akarok lenni. Nem, nem szerepel. Most jött van. Teljesen kicserélődött a teljes a... lista é. egyik évről a másikra. A, a, gyere, a gyereket akarok, hát világos, hogy gyereket akarok, de még előbb szeretném kipróbálni magam a marketing szakmában. Persze, persze, persze akarok gyereket, de még úgy érzem, hogy még, még utaz, utazni szeretnék, még szeretném látni a világot. De egész jó irányt vesz a hatodik helyen, azt mondja, hogy munkát akarok. Munkát akarok. Hát igen. Hát igen. Még, még sem akarok aludni. Annyit nem? Kialudtam magam. Hát sikerült. Az ugyanez, az, ugyanez, a megint a csak van összefüggés az erőzévi és az idei lista, idei lista között. Ugyanez 2017-ben jó nő akarok lenni. Akkor kapsz munkát? De én, azt érzem, hogy, de én azt érzem, hogy egyébként kicsit felnőtt a társadalom egy év alatt. Igen, olyan, mintha a 2016 os listára inkább mondjuk ilyen 30 pluszosak, míg a 2015-ösre, eh, hogy azt majd látni is fogjuk, mondjuk 2 éves. Hát inkább 12, plusz, 12 pluszosak kerestek. <gül> merhogy, merhogy, mert hogy. Nem, mert hogy. Mert egyelőre ott tartunk, hogy 5. helyen törölni akarom magamat a Facebookról. Jó. Jó, ugyanez 2015-ben omre akarok. De ez, de... Tudjuk, mi az az ombrehaj? Az ilyen mesterséges lenőtt haj. a, a le, 2015-ös lejárt lemez. Jó, igen, ez, szó, igen, ez annyira 2015. Na, El akarom tüntetni az ombrehajamat. Ez lehetne az idei. Na és akkor negyedik helyen. De Pro... akarom magam a Facebookról, ez elképesztő, hogy ez az ötödik. Hát ez csodálatos. Örülsz neki, nem? Hát igen, bevallom. De a Google-ben keresre, nem a Facebookon, megcsinálja mert nem tudja, hogy kell, és segítséget kér. Aha. Jó dugva. Negyedik helyen profi focista akarok lenni. Na, azért még Szép karriervány. Nagyon nem sikerült felnőni. Ez, ez 2015-ben ugyanez volt. Nem akarok dolgozni. Aha, ez és a celeb akar... ne, akarok nem, lenni. Igen. igen, Na, igen ez Valami állandó. A celeb akarok lenni, a nem akarok dolgozni, és a profi focista akarok lenni, azért az hasonló. Nem mondom, hogy a profi focisták nem az dolgoznak, csak nem annyit. Mint a, mint a mennyi után. Na, nagyon nagy teljesítmény az, amit egyébként hukat. egy profi focista lerak, és az egész életével fizet érte. Ő nem iszogathat csak úgy, vagy e, csajosgathat csak ahá, úgy, ahá, amikor ahá, akar. Jó csajokat nem mondjuk csajokat Be, ne, igen, igen, igen, igen. De hogy is, de hogy is egy igazi profi focista egy olyan, egy aki valamire igazi? viszi, Hát igen. Egy, egy igazi, na ez a kulcs szó. Harmadik, fogyni akarok. Ah, fogyni akarok. Ez, hát állandó, e, for, ez forever, a forever fogyni és fogyasztani. 2015. Ez a kettő ez azért a, a, a, folyamatosan verseng egymással, és ha minél többet fogyok, annál többet fogyaszthatok. Minél többet fogyasztok, annál többet kell fogynom. De nem baj, mert minél többet fogyok, utána annál többet fogyaszthatok. A lényeg, hogy a fogyasztás köszönjük. köréből ne kerüljél ki soha. Örökké benne maradjál, vagy magadat fogyasztod, vagy a bolygót. A harmadik helyen 2015-ben az az állítása áll, és ebből is látszik, hogy a két évet valójában nem egyetlen év, hanem, hanem való, eonok várhasztják el egymástól. Hízni akarok. Ha, nem mondod! De, de idegesíts föl. A harmadik de, de, de. helyen 2015-ben a... a felkapott keresése közül a harmadik helyen 2015-ben a hízni akarok Látod, hogy igaza van a Robinak. Tavaly hízni akart idén fogni jövőre megint hízni. Erről beszélek. Le, a itt van, neki. és most már bizonyítottuk is, itt van 2015-ről 16-ra, no csak, na majd jövőre megnézzük, és igazolva. hányszor kerestél el magadra, hogy felkerültél mind a két Anore Anorexia. Nem akarok szerelmes lenni. Étkezési betegséget akarok, ez volt 2015-ben. Nem, Nem, a második helyen 2015-ben a menő akarok lenni állítását. Ugyanaz. Mm -hmm. Megint ugyanaz. Igen, ha menő vagyok, nem kell szerelmesnek lennem, anélkül is megvan a Elég az ha, étkezési na. betegség hozzá. Mm -hmm. És hát első helyen mi volt tavaly? tavaly. Fiút akarok, fogyni akarok. Idén fiút akarok. És később 2015 fogyni akarok. Fiút fiú fiú akarok, ugyanaz fiút akarok ö, birtokolni, fiú szerelme, na, szerelemmel vagy szeretni, szülni. vagy szülni. Mi, melyik lehet ez? Szerintem, Szerintem bármelyik első. lehet. Ö, na, melyik csak választani a Google? Nem, ez tökéletes, mert ezek összeadódnak. Tehát a fiút akarok, azok, akik fiú gyereket akarnak, és azok, akik egy pasit akarnak maguknak, ezeknek a keresései, ilyenkor összeadódik, Aha. ez egy, ez egy ez, ez ugyanazok ez a, Google... a cselekménynek két különböző pontján. Ez a Google csodafegyvere. Aha. Itt igazából itt, itt, itt, itt, a, itt a két hullám megtörik, és létrejön egy ilyen... Tehát a sorrend van elrontva egyébként, mert hogyha fogyni akarsz, és sikerül, ö, akkor lehet, hogy lesz fiúd, és tőle lesz egy fiú gyermeked, és hát utána majd nem leszel szerelmes egy pár évvel később. Akkor, tehát a lista egyben, 2015-ben a 10. helyről az első hely felé vered akarok élni, ki akarok jutni Amerikába, vámpira akarok lenni, most azonnal celeb akarok lenni, jó nő akarok lenni, uh -huh. hajat akarok, nem akarok dolgozni, hízni akarok, menő akarok lenni, fogyni akarok. Az az umbrahajat, annyira kiló. Én, én, össze, én összekombinálnám. 2010, gyerekkel 2006. akarok aludni, aki él, és azt a gyereket akarom, akivel alszom. Munkát akarok, de törölni akarom magamat a Facebookról, mert különben nem tudok dolgozni profi focistaként, amihez le kell fogyjak nem lehetek szerelmes, csak fiúba. Nagyjából, nagyjából így, így foglal foglalám össze a tíz legnépszerűbb akarokat tartalmazó Google kereső kifejezést. és Nyári Gáborra. És boldog, új évet. és boldog új évet. És boldog új évet. Mit jelent ez, hogy boldog új évet? Van-e elcsépeltebb, semmit sem jelentőbb, semmit sem érőbb mondás, mint hogy boldog új évet? Semmi érvénye, hiszen minden évben elmondott hogy boldog új évet, és ettől függetlenül lesz a következő év, jó vagy rossz. Miből áll ez? Tulajdonképpen a boldog új évet az semmit nem jelent. ha a, a, a, Esküszöm, hogy, a, hogy a, a jó napot kívánok, az értékesebb, érvényesebb, valóságosabb mondás, mint az, hogy boldog új évet. A boldog új évet az csak annyit jelent, hogy én jó napot kívánok úgy, hogy tudom, hogy most a boldog új évet kell kívánni. De előre, előre boldog új évet kívánc, ilyen dominókártyásan egy picit, nem? Hogy ha nem találkoznánk idén, akkor boldog új évet születésnapot, illetve részvétem. Úgy ilyen tartalom nélküli kód, olyan, mint hogy tudod jobbra kell rakni a kanaladba meg a, a, mit tudom a villát, a, amikor terítesz. Mert így szoktuk. Nem, annak oka van. Jobbra azért teszed a kanalat, mert jobb kézbe veszed a kanalat. A bal, Balra azért rakod a villát, mert jobb bal kézbe veszed a nem, villát. Még jobb kéz, én kézbe én, veszem én, a villát. én, én, én mindannyian is. Mindannyian bal kézbe én, Ne hazudjunk magunknak. Én Tőleg bal kézbe ne. hazudjunk magunknak. Na, bárja, bárja. Hogy van ez? Van. Te jobb kézbe veszed a villát. Igen. De általában nem így van. Általában a kést veszik jobb kézbe általában Az általában valójában az, az úgy tanítják. az alkalmakról beszélünk, amikor, amikor mások azt előtt értkezel. Úgy tanítják, igen, erről van szó. Igen, amikor maga étkezel, akkor valójában jobb kézbe Én veszem Én akkor illát. is a bal kezembe veszem. Az amerikai a késsel villával, amikor esznek, akkor leteszik el, a, nagyon protokollárisan, leteszik a kést, mi, miután elvágták azt a falatot, átveszik a villát a jobb kezükbe, és azzal beteszik a szájukba, és visszateszik a villát a bal kezükbe ostobák, és ez egy világviradalom. <gül> Mészen... Tudod mi a véleményem erről a boldog új évetről? Azért hangoztatjuk, hogy boldog, mert úgy gondoljuk, hogy az előző nem volt az, és minden évnek a végén eltemetjük az új évet úgy, hogy hát ez egy nagy szemét év volt, ami, amiről mondjuk a 2016 esetében most tényleg nagyon visszhangzik, hogy nagyon rossz év volt, mert hát a, egy korosztály vonul ki az életből a, a nagyon ismert emberek formájában. Kucsúzhatok, nekem nagyon jó kis évem volt. De én én, én nem is, nem is gondolom, e, jó jó, búcsúsz, nem, figyelj, a, a, negatív, a negatív emlékekre erősebben emlékszel azért, hogy legközelebb ki tud védeni, tudod, ez egy ilyen, ez egy ilyen önvédelmi mechanizmus, de nem, nem azt kell keresni abban az évben, hogy mi volt rossz, hanem hogy mi sikerült jól, és akkor meg a következőben is jól sikerült. tavaj tavaly valamit nagyon jól csináltam januárban, azt ebben a januárban is meg fogom ismételni. De nem ez egy ilyen, ilyen társadalmi vagy kulturális, vagy csak errattékra jellemző a hát Az, az, az sírva, vigad, a magyar és. A, a, meg a, meg az az Örömök válságban élő, vagy az állandó, mm. állandó átmerettel küszködő társadalmak, uh, uh, érzik úgy, hogy minden évük szarabb volt, mint a, mint a. Azért mondják, mondják hogy boldog az ab, boldogabb új évet. Így, így is mondják. Nem? De, de, de mert mindig megy az önsajnáltatás. Volt itt háború? Hát de az az volt itt nyomor, alapja. történt valami, de történt valami bármi, miért itt ez a depresszió, meg ez, a, ez az sajnáltatás meg ez a siránkozás jogos lenne, hogy jaj, ne is kérdezz szanyikám! Hát jaj, hát borzasztó! Hát már ennyi pénzből nem lehet kijönni! Jaj, de nehéz! Hogy a, sajnáljon a másik, mert addig se kér kölcsön. Megadá... Ez, a, ez, ez, a, ez az egész, és valójában ennyi van mögötte. Miért kéne, miért kéne boldogabb új évet kívánni? Én azt mondom, hogyha a következő év legalább ilyen jó lesz, mint az előző volt, akkor nagyon nagy királyság van. Ennyi, csak ennyi. Van az, a, van az a, a rövid beszólás, amikor megállapított, hogy itt valami nincs rendben ebben a világban, vagy az országban, és azt mondta, hogy ez Magyarország 2016. Ugye? És erre kell vigyázni, hogy akkor vasárnaptól már ez Magyarország 2007 de, de, de, de, ennek de ennek van kultúrája a, sajna, a sajnálatnak, meg, a, meg az óbégatásnak, meg a jajveszékelésnek van kultúrája, de a hálaadásnak, hála Annak nincsen kultúrája. Tehát annak, annak, hogy hálát kell adni. Annak, hogy tedd össze a két kezedet, hogy béke van, hogy jó lét van, hogy dúskálsz a javakban. Tedd össze a két kezedet, hogy jog, viszonylagos jogbiztonság van, és hogy az egyik ember a másiknak nem veszik ki a máját. Tedd össze a két kezedet, hogy itt van, körülvesz téged a civilizáció, a jó jóistenke, mintha csak a tenyerén hordozna téged, széndiokszid, oxigén, meg H2O, meg amit akarsz, meg központi fűtés. Meg, próbáljátok meg minden, ki. Próbáljátok 2016 ki. volt egyébként a világtörténelm legbékésebb éve, és ez azt megerőző néhány év is. Nos, uh, it, ez így van. Uh, uh, próbáljátok ki idén, hogy nem azt mondjátok magatokban, hogy boldog új évet, hanem, hogy jó kis év volt. Aha, mondjuk azt mondani hogy ez na ez egy jó év volt kívánjuk kívánjuk magunknak legalább ilyet vagy ha rosszabbat hát ne sokkal ez az önkényes mérvadó pozsér Robertel és horvátoskárral itt a 19.9 csendin Soltész Rezsőtől ö, karácsonyi dalt elemeztünk a múlt héten, és hát miért hagynánk fel ezzel a jó szokással? Sőt, innentől már egész évben csak Soltész Rezső számokat fogunk elemezni. Ha ünnepek, akkor Rezső, mert rező az egész ünnepre Rezső. Ő, ő a, de tényleg a, a szilveszter, akkor ha, ha karácsony, akkor és egész biztos, hogy húsvéti Rezsőt is tudunk rendelni, és biztos, hogy minden sátoros ünnepre a statisztikailag van. Statisztikailag bebiztosította a helyét az Honuka ünnepek. is szeretnénk, de tényleg és, és szeretnénk szeretnénk tényleg minden közösségnek saját Rezsőt. Minden ünnepre. Én, én szeretnék egy egy uh, nagy évre újra tevetés a is. Nagyon nem. Uh, de az, az viszont igaz, hogy a, a, a karácsony himnus sok van, de, de szilveszteri kevesebb, és uh -huh. ezek közül is a legkirályabb, a legfantasztikusabb, a legcsodálatosabb. Az, ami eszenciálisan foglalja össze a szilveszter leglényegét, az ez a nóta. Minden világ, annyi vállott Ezer mókás dallam hallatszik, sok papír trompidán. Minden szilvesztervilág, egész év is után. Mennyit után. Mennyi ismeretlen jó barát lesz ezen az éjszakán. Mennyi oh. ismeretlen jó barát lesz ezen az éjszakán? Ezek azok, akikbe belebotlasz részegen, és utána annyira át kell karoljad őket, hogy állva maradjad a következő 8 percben, hogy addig összebarátkoztok. Szavak, amik semmilyen más körülmény között nem buk hátának fel egy dalszövegben. Az ismeret. trombita. stressz. Stress, tényleg. <SILEN> De ez, De ez figyelj, ezer mókás dallam hallatszik sok papírtrombitán. micsoda artikulálatlan szar az a papírtrombita, hogy fújják a hülye gyerekek. De milyen mókás dallam? Ez, ez egy mókás dallam? Ez egy mókás dallam volt? Rettenetesen idegesítő ordenári. De hogy lehet ezt így nevezni, ezt? hogy ezer mókás dollam hallatszik? Nem lehet dollamokat játszani a papírtrombitán, csak egyetlen egyet, egy hangot. Micsoda rajta lyuk. Hát eleve, tehát de mi az, hogy mókás dollam? Miért ké... volna mókás? Hát ő így képzeli, hogy. hogy... Na hallgass, hallgass, figyelj! Hú, akkor ez a MAF-szignál volt, nem? Ja, jaj, most jöjjönnek, lesz egy dallam kiadására képesült album. Egy csepp. Egy, egy, egy, egy, egy fals, egyetlen... rettenetesen visszataszító hangot tud egy trombita kiadni. <síns> Ugyanakkor vég, végtelen hülye gyerek, végtelen trombitával valószínűleg egy végtelen idő alatt lejátszana egy csajkos Vagy egy mozártot. Vagy, vagy, vagy még is egy cseppet. Vagy minden. A egész évi stressz után mennyi ismeretlen jó barát lesz ezen az éjszakán. Ez kétféleképpen lehet érteni. Ezt lehet úgy érteni, hogy mennyi ismeretlenből lesz jó barát, és azt is, hogy... mennyi jó barát lesz ismeretlen. Nem, hogy mennyi ismeretlen jó barát. Tehát, hogy az ismeretlen az a jó barátnak a jelzője. Hát és unfriend, Tehát, hogy milyen, milyen un, un, jó barát? Ismeretlen jó élheti. barát. Tehát, hogy van ez a fogalom, hogy ismeretlen jó barát, akit... És ez, ez, ez pont ez a ismeretség. Tehát a kettő milliméter mély dialógusok arról, hogy bolvogó éve, tegyél, és legyen ez a következő évek egy kicsit jobb, és ne, akkor, ne, ne. jöttök a céghoz, jöttök, Na, jöttök, ilyen, jöttotok, taxit. jöttök, jöttetok taxit, jöttök és ez, ez, a, ez, a, ez a szilveszteri úgynevezett ismeretlen jó barátság uh -huh. Örökérvényű az ilyen. Ennél még azok a barátságok is tovább tartanak, amelyeket az egykórterembe kerültünk a műtét utánság. Hát ne de legalább más egymás keresztnek. Soha nem alkottuk még meg az érvénytelen emberi kapcsolatok toplistáját, de egyébként a szilveszteri barátságok biztos, hogy ott lennének az első tízben, vagy a szilveszteri dialógusok. A szomszédapartman nagyon fontos, igen. A szomszédapartman a ahogy a de, de az első helyen a, a, a, a hosszabb mábutak. El, állak, állak majd. Igen, Tudod, igen, igen. Maga igen. mit olvas? <gül> Illetve maga mit, milyen szendvicset hozott. SZTK rendelő. Hol száll le? SZTK rendelő váró, várója. Postán sorban hát, a... állók. Ó. Ők is meg annyi ismeretlen jó barátság szövődik ezeken, ezeken a helyeken. Repülőgépem mellette ülnek. <gül> <gül> Igen, de annak nincs egy ilyen, egy ilyen hamis tudod, amit szilveszter, akkor hogy a közös de, de, De ott nem ott a közös félelem, tudod, amikor fölszáll meg leszáll, azok az állapotok is. <gül> Jó, persze, egyre, ez is rassan kikopik, de, de azért, ez a, a, azért pár évtizeddel ezelőtt az még megvolt, vagy legalább egy évtizeddel ezelőtt még, hogy leszállásnál megtapsolják a pilótát. Most már nincs. Állítólag, Most már nincs. Igen, állítólag ez egy magyar szokás volt. Ezt hallottam. Én is, ez is ezt hallottam. hallottam. Szerint, én meg azt gondolom, hogy ez a, a járatokon szokásos tevékenység és a menetrend szerint kevésbé. Amúgy meg tök jó, hogy megtapsolják azt a, azt a feladatot, amelyet helyesen elvégzett, és ha nem végezné el helyesen, mind meghaltunk volna. Na jó, minden szilveszter vidám, ezt is állítja ez a számnak a címe, mert hát kötelezően vidám. De hát egyáltalán nem vidám. Szilveszter nekem volt egy-két nagyon rossz szilveszterem. De miért? Pontosan. Nem de ne világos, magunkat. hát hogy lenne minden szilveszter vidám? Micsoda szemérmetlen hazugság ez, resű? Vagy hát Esnagy Istvánt kéne számon kérni ezért. Hogy, de mi, mi, milyen gátlás tanul szolgálja ki ezt az alávaló söpredéket, amelyik szilveszterkor bulizni akar, és magát ettől jól akarja érezni, és valamiféle felhatalmazást már a költőtől Esnagy Istvántól. A hogy agyon, 95 -a. Ha érted, miről beszélek. Igen. Ö, ö, ö, hát igen, de so, sosem ö, rejtettük vég a, vég a véleményünket. Ö, É, hogy, hogy kiszolgálni, kiszolgálni ezt a rossz ízlést és ezt az ösztönt. És azt mondani, hogy minden szilveszter vidám, annyi fáradt nap után ezer mókás dallamot hazudunk oda, ahol csak tülkölnek. Az egész, tehát az egész arról Jó, szól, hogy... hogy... Már és már is nyilván azzal a, a rettenetes kényszerrel küzdött, hogy valójában szilveszter kapcsán nincsenek érvényes állítások. E, csak, csak... Jóvá kell igen. írni a hitványkodást. Ezért, ezért mondtam az imént, azt, példaként csak nem, nem fogadtad el azt, hogy melyik oldalra kell az evő eszközt. szilveszterről Nincsenek, még annyi, annyi gondolatunk sincs, vagy, vagy, annyi gondolat sem születhet a fejünkben, mint amely egyébként talán a karácsonyról születhetett volna talán, talán mond valamit, Nos hogy nincsenek adva. szilveszteri egyházi dalok és szilveszteri népdalok, nép amelyeket Fellegy ilyenkor lehet a tényeket, hogy papírtrombita, meg mókás dallam, meg, meg a stressz, meg, meg mennyi ismeret. De itt marad. mindent felsorol, itt, se, itt semmi, tehát itt semmi Igen, nem ki. Igen, egy hogy ahogy egyébként a, a, a rezső számai általában. Hompeti, szerpentin, angol szene szó, felhőtlen a televízió, az utcán sok ember, nagy felfordulás, elsőjén reggelig tart a polladás. Ismét, ismét impressionista művel van dolgunk, Felfel, fel, felfesti a vászonra a kellékeit ennek a kis bulinak, még a tűzi játékot hiányolom, az lesz benne később mert ha nem, akkor a hát akkor kezdő újság is, újságíró Kezdő újságíróiskolák kezdő filmkritikusai írnak ilyen filmkritikákat. Tudod, hogy, hogy, hogy mi tetszett a filmben? Aha, e lövöldözés hát, hát a, a film. és igen, és akkor ugye uh, Gyors Lukács ebben a filmben egy uh, uh, űrháborút ábrázol, ahol egy, egy uh, fiú elindul, és végül megtudja, hogy az apja a főgonosz, és a igen, belőle, elmondja a tartalmát. De tényleg, ez egy olvasónapló. Hogy telt Rezső, hogy telt a, az ünnep, a szilveszter, és akkor Rezső elmondja, hogy konfetti, szerpentin hangot zene szól, felhőtlen műsort ad a televízió. Egyébként ez a kritikus mondat, ez a, ez a mélypont az egész számban, a számon belül. Azért, azért ez, felhőtlen azért felhőtlen műsor, igen, ez... ez... De itt van egy, egyben egy ilyen egyházszakadás is a számban, hogy most ah, akkor nice me, melyik, mely, melyik tömeget pastoráljam innentől igen. kezdve? Azokat, akik az utcán sok ember a felfordulás, vagy azokat, akik a felhőtlen műsort ad a televíziót nézik? Mert ez két különböző tömeg. Ez, ez, ugye ez az a az, szám az, szól az, a, az a neki, és az Ez, ott ez, ez ott az arról szól, szól, hogy mindenki megtalálja itt a magába. Igen, igen, igen, a ri, igen. Ennek a ribnek a minőségén azért időzzünk el, hogy hangos zene szól, televízió. <gül> de a felületlen műsor. A televízióban zárt a az. Erről mindig ugyanaz egy dolog jut eszembe, és ez biztos az én hibám, de hogy, hogy én ezen a mondattal azért háborodok fel mindig, mert megjelent a Hofi és a, a La című szám. Uh -huh. Minden idők szerintem a leg, legajadékabb Kádár <gül> Nyilván egy egész nemzedék imádja meg, meg a sértek meg vele, de szerintem, hogyha van, van, van valami, ami ami, ami összefoglalja a Kádár rendszer, de mindazt, ami a Kádár rendszerben írtózatos, akkor az a szám. Elsőjén reggelig tart a folytatás. Az utcán sok ember a felfordulás, elsején reggelig tart a folytatás. Jó, hát reggelig bulizunk, ez egy óriási buli, még, a, még ab, abban az életkorban is, amelyben soha észrező ezt előadta. Számomra ő egy annyira érthetetlen ö, fazon. Én gyerek voltam, amikor először a tévében megláttam, ami medence partján sétálgatott ugyanazzal az elánnal, amivel a Gergely Robi, a, ahogy azt a bélés nélküli rettenetes nyári zakót így, bocsánat, nyáritól a hátára dobja, és meg. sétálgat, és szerelem dalával elindult Emmanuel. És ugyanezzel a, ugyanezzel a kelletéssel, Soltész Rezső és a haja, amitől én őt nem tudom elválasztani, sétálgatott egy medence partján, és valami olyan kínos volt, pedig nulla szexualitásom volt még abban a pillanatban, de, de már gyerekként is rettenetes volt ez volt egy ilyen, egy ilyen kistérségi latin szerető hangulat, tudod? Tehát, hogy ennek volt egy ilyen picike érvényessége. Láttad azokat a 40 pluszos, adom, igen. 40 pluszos igen. nőket, akik, akik, ezt, akik ezt beszopják, akik ezt tetszik. Szerintem ez a... Ez akik a román regényújságot, és, és ugyanazt a mozdulattal elindítják aha, az románulát. Ez, ez valahol ami mi Miskolcon Tom Jones, az, az, az, az falun solt észre, igen, de azt akartam mondani, hogy a Soltészrező rajongók rajongásának okát az, az, az épp olyan megfejtetetlen maradt ö, a mai nap is, mint amilyen volt hát, mindenki. Kérdezz, Zoros meg hogy jessével, perc alatt Az az a olyan mintha ottja Soltész rezső azt gondolnák, hogy az emberi elme egy mindig újra ilyen tabula rasa válik az év az év végére. Hogy már senki sem emlékszik arra, hogy milyen egy szilveszter, és azért el kell nekünk újra énekelni, hogy konfetti meg meg hogy meg, hogy emlékezzünk rá, hogy a tényleg, hát persze, jön a felhőtlöműsornak. Nem nem nem arról van szó, hogy Soltész rezső úgy gondolta, hogy van egy csomó karácsonyi sláger. Most akkor ő gyárt egy szilveszteri slágert, ez de lesz a nagy nincs. húzás. Ah, És így felsorolja. De, de ennek nincs semmi szakralitása, ezért aztán legfeljebb fel tudja sorolni a hozzávalókat. De ez olyan, mintha egy karácsonyi sláger az abból állna. Ahogy hogy egyébként a resue száma állt, illetve amiből az nincs. a erőző erőzőszáma állt, beegli, szeretet, család, unoka, Ajándékok, meghit pillanatok. Sehol nincsenek a petárdák és a játék. sem az, hogy kössétek meg a kutyákat, vagy ne petárdázzatok, mert félünk. Ez kimaradt. Ez, ez, a, ez Jó, a szilveszteri de. Facebook posztoknak a a, a egy 30 egyébként. éves dalszöveg, azért. Ennyit és nagy istennök, és Istvának. Én zsérzőnök. rájöttem, hogy sokkal, sokkal hívebben el tudom mondani, hogy mi a szilveszter, mintás nagy István. Tessék! Vírslizés, lencsézés, fingás, petárdázás, rémült állatriogatás, bebaszva a babonás babonáskodás, fogatkozás, szerpentinko fenti, konfetti széthaigálás, műanyag, Malacállarcban polyácáskodás, eh? viszonylag józan jelenlévők pofájába trombitálás, papír trombitával egy csapkodás, köztársasági elnöki köszöntés. Alávaló hitvány nézés, szidalmazás, átkapcsolás, visszakapcsolás, sörözés, borozás, pesgőzés, töményezés, alkalmi smárolás, profajkodás, sárba, hóba, hugyozás, perhányás, tajtrészegen, karácsonyfának nekiesés, ledöntés, magyarázkodás, szégyenkezés, csodálkozás, hogy megint egy szarével kezdődés. Ez nagyon szép, egy ás és mű gyakorlatilag. Plusz Gálvölgyi vh re fölvevés. És, és, és, és, és, és, és, és ezt követően S. Nagy István rímek besz, ritmusba szedés, majd e, soltészre zsűvelénekelés. Durranyan a peskő ulasz én velem életünk jövőre boldogabb legyen ne legyen háború jöjjön sok virág higgyük azt, hogy szabad lesz majd az Nem azt énekli, világnéke. hogy jövőre, nem azt énekli, hogy életünk jövőre boldogabb legyen, nem arról azt énekli, hogy hitjük azt, hogy jövőre boldogabb lesz az életünk, hanem azt, hogy legyen boldogabb. Nem azt mondja, hogy higgyük azt jövőre, hogy ne legyen háború, hanem hogy ne legyen háború. Nem azt mondja, hogy higgyük hogy nyíljon sok virág, hanem hogy nyíljon sok virág. Miért mondja, hogy higgyük azt, hogy szabad lesz majd az egész világ? Ez a terve? Nem azt, hogy szabad lesz? Egy, hanem, Hogy jövőre legalább el lehessen ezt hinni? Tehát végig konkrétumokat óhajt, igen. de a végén az egyik. Végén. A szabadságot azt nem óhajtja, ott csak az óhajtását óhajtja. Az első háróság. Felszólít és kijelent. De nem, hát Komoly, ennyire nem tudja komolyan venni a saját kívánságát, hogy inkább egy kívánságot kíván jövőre. De ilyen jó, már. Jó, szépség, jó szépségversenyes világbéke hangulat van ebben a verszakban. Dúra a pesgő, meg mulatnak, de csak nem jött el az a rohadt tűzi játék. Én, én még mindig ezen pörgök, hogy, hogy az, az nem történt meg. Durranjon a pesgő, mulas én velem. Ugye? Mú durranjon a pesgő, te mulassal én velem, életünk jövőre boldogabb legyen. Mi az összefüggés? Hát, Mi az... az összefüggés? Mert ez a szilveszter lelke, hogy itt valami összefüggést hazudunk a ha közé, nem bulizol, hogy most nagyon berúgok, és jövőre hmm. ez egy kényszeresség, ez egy kényszercselekvés, ez a szilveszteri berúgás. Arról van szó, hogy már is tehetek azért valamit, hogy jövőre jó legyen, legyen idén még nagyon rossz. Persze nem abban az értelemben rossz, hogy gonosz, nem abban az értelmeben, inkább legyen romlott. Tehát jövőre attól lesz friss. Hogy idén romlott, nem? Nagyon legyen, nagyon erős a kontraszt. Nem, nem erről van szó. Én nem tudom, most én az ősforrás körül vélem a megoldást megtalálni, vagy, vagy gondolom a megoldást megtalálni. Ugye ez az, az, az ünnep eredetileg. Eredetli, ugye egy köszöntő volt, és, és a, a tavasz napfordulóhoz kapcsolódott. Arról szólt, hogy búcsúztatjuk az Óévet, és a, a, az Óévből itt maradt gonosz szellemeket tűzzük el trombitaszóval, meg részegséggel, meg meg megünnepeljük a, valami újnak a születését. Denver ugye ez mesterségesen egy csomó egyéb dolognak, meg ilyen történelmi, meg, meg vallási ok, ö, ö, ö, oknak köszönhetően áttolódott december 31-ére. Valójában itt nincs mit megünnepelnünk. Ez a legnagyobb baj, mert ugye az eredeti napforduló ünnep, vagy a tavasznappalforduló ünnep, tehát az eredeti szilveszter, az eredeti jó év búcsúztató egyúttal a teret búcsúztatta. Mi ugye nem búcsúztatjuk el a teret, nem búcsúztatunk el semmit valójában. Ez a legnagyobb baj, hogy nincs ezért nincs tartalom az ünnepnek. Tehát, és ez most szól a 144 követőmnek, a jövőre, a következő évtől mi, 145-en már a, a tavasz fordulott ünnepeljük, és nem a szilveszter. Sokasodjatok nyári követők. Megint, megint itt van ez, hogy életünk jövőre boldogabb legyen. Ugye nem tudnak nyári követők lenni a télen ez, ez, ez, nyárik kell várni. E, Szóvíc bűnözés. Igen, bűnözés. Un ortodox el. követőid vannak, akik már most, most megmerték elő. Közeleg anyár. Ez, ez progresszív. Közeleg igen. a nyár. És At a progresszivitás része lenne az is, hogy december 31-ig, 31 144 a 144-et feltornázzuk 200-ra. Hát, Támogatok kép... Edder, Robert, Támogatok Edder, rossz Képesség vagytok? Hát, igen. igen, én, én, nagyon, én De, nagyon... Te, te, te teljesíthetőnek látod ezt a cél, e, e, Hát körülbelül 10-12 hét alatt jött össze a 144 követő, ami ezt jelenti egyébként, hogy sok ezer kal nőtt az eredeti e, három fős követői táborom. Ez mindenképpen hatalmas eredmény. Most azt gondolom, hogy 144-en már elegendően sokan vagyunk ahhoz. Ez a kritikus tömeg. A mérleg meg Igen, a kritikus tömeg. Így van. Ahogy azt már egyszer elmondtam, ha. a, a München, Müncheni sörpucs elkövetői, vagy a, vagy a, köve, a végrehajtói, vagy a, a mit tudom én, a, a, az eredeti bolsevik a, frakció sem lehetett több mondjuk fősnél. Tehát elegen vagyunk valójában mindenhez. És csak azt akarom, hogy tudja. Én vigyázok, mit mondok. Szóval ez a szám is azt állítja, hogy az életünk jövőre boldogabb kell, hogy legyen, mert eddig nem volt az és megint, megint fohászkodunk azért kifelé valami ö, rajtunk kívülálló erőhöz, hogy jobb legyen a, az új év, és nem vagyunk hajlandóak tudomásul venni, hogy ez az év is jobban telt nekünk, mint mondjuk az emberiség 70%-ának. Nem azt mondjuk, hogy, hogy köszönöm, hát, oké, okay, igen, szerényen 90. fogalmaztam. Ja. Ö, nem annak örülünk, hogy, hogy nekünk jól megy, és nem azt mondjuk új évi köszöntésnek, hogy hogy köszönöm ezt az évet, vagy tök jó kis év volt, örülök, hogy ismerlek, mert eddig jól alakult. Tudod mi az, ami, ami ide, ide kapcsolódó jó kívánság, és, és létezik ez a soha rosszabbat? Ja, ja, nem? Ja, ja. A, na Isten ez, Isten. ennek van helye. Na, na, ja, ja, ja. A soha rosszabbat, mert abban benne van a hálaadás, abban benne van abban nem a panaszkodás meg a siránkozás van, mert a boldog új évet, az mindig abból indul ki, hogy jaj ránk fér a kegyelem, nem abból indul ki, hogy adjunk hálát. És kívánjuk azt, hogyha rosszabb is lesz, nem sokkal. Hát most ennél nincsen több, hát felismerni, hogy nyíljon rá a szemünk a saját helyzetünkre. Volt néhány szerep halálesetünk ebben az évben, kétségtelenül Nem is néhány, hanem rengeteg. Igen, a A tiétek. Miért nem szeretted Kerry Fisert? Én az az igazság, hogy a le... Vaj, le, Robert! A, a, a, a, Vaj szint a 147 követőben. <tül> <tül> <tül> Kerry Fisher... Kerry eh, kedvelem! De, de én a, izi, a Leia Hercegnőt nyilván kedvelte mindenki, mert nagyon-nagyon szexi volt, amikor de a dzsaba mellett most... megláncolva, igen, az kellett. De az, az, az akkor is. aztán a akkor is. És aztán volt a is nővéreiben, nővéreiben is volt Carrie Fisher, és abban is tök jó volt a Carrie Fisher, abban is lehetett szeretni a Cherry és és Fisher-ben is volt Cherry és a J- és Némabobban is volt Carrie Fisher. Azért a Carrie fisher lehetett szeretni, de az az igazság, hogy az a legutolsó visszatérés ebben a legutóbbi uh, Star Wars filmben a Cherry az nagyon-nagyon szomorú és nagyon-nagyon istelen volt. A tavaly, a tavaly decemberire gondolsz arra gondolok, igaz. Arra aha, aha. Ott volt egy olyan, olyan dialógusa a hányszólóval, hogy kifejezetten kellemetlenül éreztem magamat, mert egy ilyen, egy ilyen nagy tartalmú beszélgetést próbáltak 70 másodperc alatt lebonyolítani. De én meg, meg, meg azt kellett néznem, hogy ott van az a nyanya, akit én nem tudom, ezek maszkmesterek, ezek le tudják gyártani nekünk jódát, van komputer animáció, miért, miért kellett egy nyonyát néznem, ahogyan így, így szerelmes éppen, és akkor megpillantja a szerelmét, aki meg, hát azért még nem tata. Igen, a... Tehát, hogy a, a, meg ha tata is, akkor is könyörgöm, hát nem tudom, azt nem a, lehet volna szabad gyártani újra a akkor miért nem tudtak egy picit helyesebb lejját készíteni nekünk? Igen, De, igen. de, de, de megnézted az újat, Robi? Nem, még uh, nem. Akkor nézd meg, és uh, szerintem ott uh, uh, ha, ha mondjuk szobrot kellett állítani Kerry akkor az a film az mondjuk az. Ott van a hercegnő? Van, van, van. van, van. És, és, és ő játsza? Film. Hát nem. Egy, egy cégély uh, cégé hát, lejját láthatsz, ó, ami... Uh, spoiler nélkül úgy, úgy mondanám, hogy beszarsz, beúgyozol. Igen. Aha. Thank <laughs> you. Az önkényes mérvadó 2016-ban az utolsó adását ünnepli most éppen veletek. Kicsit tagadjuk a szilvesztert, és azzal az üzenettel szeretnénk itt hagyni benneteket, hogy ne azt mondjuk, hogy boldog abúj évet is, és, és már majdnem találtunk egy jó-jó kívánságot, ami úgy hangozna, hogy soha rosszabbat, de még ezt is tagadjuk, mert legyünk hálásak, mert ak akármennyire is. Úgy tűnik, hogy ez a 2016 ez egy szemét év volt. Valójában a világ 90%-ánál sokkal jobb helyzetben vagyunk. Én egy olyan kívánságnak örülnék, egyébként segítsetek 0630 09 ami frappáns rövid, és benne van az, hogy nem volt ez olyan rossz. Sőt, az se baj, ha a következő év egy kicsit rosszabb, mert ez már elég jó volt. Köszönöm szépen. Ez Elégedett csak... vagyok. Nem volt frappáns, és Nem rövid. volt frappáns, igen. Hát ez ez az, ezt kéne megugrani valahogy, hogy ne a, ne a himnussal korreláljon a hogy Hiába a hagyott jelentése. itt minket Jim Wider, Muhammad Ali, Pat Spencer, Fisher, George Michael, Fidel Castro, Ellen Rickman. Prinz, már Fidelér, én nem nyitettem. Nem, nagyon kemény. Igen, könnyeket. Kertész Imre, Eszterházi Péter, Umberto Eco, Aigner Szilárd, Somló Tamás, Kocsis Zoltán, Leonard Cohen, Megyesi Gusztáv is, még sorolhatnánk. David Mi Bowie. itt vagyunk. Ja, David Bowie. Igen. Józsa Imre. A, a teljeség te nélkül. Raj Igen, igen, Vagy nélkül soroltunk fel őket. Kábor nekem... Nem, Gábor, Zsa -zsa. Nekem ilyen personal híró Pető Zsolt zeneszerző, a macskafogóban, <gül> macska fogóban figyeltem ki magamnak, és még egyszer élőben is láttam. Hát azért vagy ez fidel, fidel, Castro. Fidel, Castro. fidel Castro. Fidel Castro mondjuk, egy Mondtam, azt nem hisz hiszem, is hogy a hogy De nem ne mondjuk, hogy Kocsis, vagy de, bocsánat, Kocsis Zoltán őt mondjuk, nem mondjuk, hogy kapuk Kocsis tojás Zoltán, Zoltán Kerry Nagyon kemény. George Michael. Igen, és ezért érezzük úgy, hogy ez az év, ez, ez, ez sok Michael embert elvár. Noris van úgy érezzük, hogy sok embert elvett tőlünk ez az év, de az, az is a helyzet, hogy itt beérett egy generáció, és elkezdenek, és sőt, mi, mi értünk be, hát ez a 30-50 van hangja a éppen. médiában, ha. ők látták az elmúlt 30-40 év filmjeit, ugyanezt átélték szerintem azok, akik nálunk 30 évvel békében, idősebbek. És lokálisan meghalni, Ugye a, a, a, uh -huh. a néni jelent meg erről egy cikk, hogy a BBC évek óta vizsgálja, egy hánynek nekrológot közölnek, és amíg ez a szám 2011. 5 volt, addigra már 2016-ban 24, és vizsgálták az okait is, hogy miért, Mert hogy híres, nagyon híres, tehát nem mm -hmm. lokális mm -hmm. híreségek, hanem, hanem világhírű sztárok nekrológiait, és ennek vizsgálták az okait, és többféle oka van, egyfelől az, hogy valójában sokkal többen vagyunk, mint voltunk, Mássorul itt van ugye a, a totális média kora, vagy hát a, a, a multimédia kora, amikor, amikor egyetlen halálhírből is egy pillanat alatt egy 40 ezeres Twitter bejegyzés lesz, meg, meg egy pillanat alatt eljut mindenhová. A harmadik pedig az, amit mondtál az imént, hogy, hogy a mi nemzedikünk az első, amelyik már, már ugye, a, bár ugye mi még a monolit média korából érkezünk, de már hogy hihetetlen mennyiségben fogyasztottunk híreket, illetve elképesztő mennyiségű vidalunk volt és ezek értek be most ugye abban a korba, hogy szegények sorra részben az a, a 20-as, 30-as, 40-es éveik vagy épp a mába átnyúló hobbiaiknak köszönhetve most hát, nagyon, nagyon körbefogatnak Van akinek az, élet, a, az életmódja a... vezet ide, van akinek a, a társágban való kiégése, van, van pedig meg... egyszerűen annyi idős lett, hogy hát az elérkeztünk ide. Az életkora ide. vezet ide. Igen. És nyári Gáborral. Így van. Uh, én pedig azt állítom, hogy 2016 nagyszerű év volt, uh, és ezt igyekszem tényekkel is alátámasztani. Uh, uh, oscar díjat kapott a Saul fia. Mm -hmm. uh, erre minden büszkék lehető. Kani, a Cannes film, az aranypálmáját kapta meg. Uh, erre és az erre az. lehetünk igazán büszkék. Az oscar díjra is. Én, én az, az oscar oscar díjra is büszkék Az vagyok. oscar díj egy kicsit leront a, a, az élményen, de de pont most beszéltünk arról, Robi. Én, hogy... én gyűlöm az Oscar díjat, és túl jó film ezeknek. Na, tehát túl jó film a Saul fia ahhoz, hogy érted, hogy... Egyik ér... film sós, másik a... paprikás, nem hallom, hogy mit dumálsz. Jó, oké. Pont most örültél neki, Robi, hogy a magas kultúra találkozik igazad, a tömegkultúrával. Igazad, igazad van, csak szerettem volna a, a, kicsit az oszkár szobrocskát megmártani Jóval. úgyban, mielőtt visszaadom nektek szót. Ott van a, szót. a, a, akkor a magyar válogatott ebay szereplése. Uh -huh. Na, tessék. Tessék, egy csoportgyőzelem. Így van. Még mindig 2016-ról beszélünk. Így van. Fegyvelszünet Szíriában. Aleppo visszafoglalása, fegyvelszünet Szíriában, és a, a, az iszlám állam agóniája. Ezt még oda a többi közé. Illetve egy fontos statisztika még, hogy egyébként, ahogy ezt már egy órával ezelőtt is megjegyeztem, a 2016-os év az emberiség történetének éve, ahogy egyébként a 2015-ös is az volt már, és ez azt megerőző, De ez az azt megelőző nem Ezt milyen az, mutatók alapján derül a, ez ki? A háború és az, a, a háborúk száma, a lokális konfliktusok száma, a polgárháborúk száma, illetve az, állandók, az így van, áldozatok, az az száma. Az áldozatok tehát a konfliktusok száma az abban. Ö, ö, és az erőszaktorektek száma, meg a hazájukat elhagyók száma az nincs benne, ez nem? Az ez az érdekes, hogy a, hogy a közérzület nem igazolja vissza sajnos ezt a, stat a statisztikát tehát az emberek ugye a, a részben a, a migránsválság hatására részben pedig a, a a most uh, újjáéledő uh, európai terror, vagy azért, azért újjáéledő, mertékett egy ilyen, egy ilyen uh, válságot, válságot már egyszer túlélt Európa. A 70-es évek, a 60-as-70-es évek uh, a hosszú évtizedben uh, uh, már volt egy ilyen nagy európai terrorhullám, részben uh, iszlám, részben palesztin terror, ugye, hát ez tulajdonképpen az iszlám terror egyik fajtaja, illetve a, a, a, a kommunista terrorbigádok mm -hmm. terrorcselekményeire gondolok, amit tudom én a Vörös Hadsereg frakcióra, meg a többire, de egy fura módon is kitörödött a, a, a kollektív emlékezetből, és ott úgy csinálunk, mintha Európára egyébként korábban nem lett volna jellemző. E, valószínűleg a 80-as-90-es évek relatív nyugalma után ez már így, így e, e, úgy tűhetett, hogy ez már soha többé nem tér vissza. De a lényeg az, hogy, hogy valójában Európa egy nyugodt, és kiszámítható és relatíve csendes hely. E, aztán persze, ha mellé a Brexitet és a Donald trump győzelmét akkor a, a kép némileg árnyaltabbá válik. De, de nem, nem, nem azt olvassuk le ebből, hogy mindenkinek az az élménye, hogy a, hogy az, hogy a világ egyre veszélyesebb hely, egyre veszedelmesebb, egyre, és mindenki egyre jobban fél, és ezért egyre jobban vigyáz mindenki magára, és ezért egyre jobban vigyáz mindenki egymásra. Tehát miközben a közérzület az, hogy egyre veszélyesebb hely a bolygó, Eközben meg a statisztikák azt jelzik vissza, hogy egyre békésebb. Ez nem arra utal, hogy megijedtünk önmagunktól egy kicsit és most sokkal óvatosabbak vagyunk, és sokkal jobban vigyázunk. Ja, azt szokás mondani, hogy ez a nemzedék azért veszélyes, vagy ez a politikus nemzedék a korábbiaknál, mert már nem élménye a, mm -hmm. a, a második világháború, illetve a, a második világháború ö, nemzedék gyerekei sem politikusok már, tehát hogy ö, nincs köz, már közvetett, ilyen generációs emlék sincsen, vagy a generációkon átívelő emlék sincs a második világháború. ettől is meg lehet és, ám ijedni, de ettől és, is meg lehet igen, ijedni, de, hogy, hogy akkor gondolom, majd most jön a háború. Igen. Én is azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy az az állítás, hogy az nemzék már nem tudja, hogy milyen a háború, és újra azért kacérkodunk a, a, a fegyveres konfliktusok gondolatával, valójában szerintem senki sem kacérkodik vele. Nem kacérkodunk, és tudja. Igen, és azok. Európa Azok kacérkodnak vele, akik mindig is kacérkodtak vele. Tehát az, hogy Vladimir Putyin betör Kelet-Ukrajnába, az azért fáj jobban, vagy azért veszük észre jobban, mert közelebb van. Vladimir Putyin a, a regnálása óta, vagy hát nem is, nem is az elnöki kirvedése óta, már azt megelőzően is, ugye még a játszinkorszakban a. a Miniszterelnök volt. Miniszterelnök is volt, illetve az, ha jól emlékszem, a, a, a belbiztonsági kabinetet vezette, már főszereplője volt a csecsen konfliktusnak, meg a, a, a, ezeknek a Dagestáni, meg egyéb ügyeknek. Tehát a lényeg az, hogy, hogy szerintem azok háborúznak, akik egyébként is háborúznak. Mm -hmm. Akinek ez a kis foglalkozása. Szóval több jó helyen érünk. nyugodjatok már meg. A, a, a, ö... És még egy fontos dolog van, a követőim száma 3-ról 144-re azért ezt is sorújuk be hát ez a Ez is 2016-ban működő... történt, igen. A, a, a háború az abból fakad, hogy, hogy nem konszolidálni akarunk, hanem, hanem, hanem hódítani akarunk, hogy nem arra figyelünk, hogy mi mink van, hanem arra figyelünk, hogy mi mindenünk lehetne. Vagy nagyon félünk attól, hogy mink van, azt elveszítjük, ezért előre menekülünk bele egy konfliktusba. Vagy, hogy mi mindenünk lehetne 35 év múlva, de azt mi jövőre szeretnénk. Uh -huh. Igen. Ha lehet vér árán. Vért át lehet váltani időre. Vért aranyra. Uh -huh. a vért aranyra ez a, ez, a, ez, ez a, ugye Adinak volt ez az egyik verses kötetének a címe a vér és arany, és hogyha láttátok az eldorádó című nagyszerű Bereményi a filmet abban pont erről van szó, hogy vannak nemzedékek, amelyek vérrel fizetnek és vannak amelyek aranyal. na most itt 1945 óta felnőtt egymás után hát valami 6-8 nemzedék amelyik így, amelyik így mindig mindig mindig arannyal fizetett és Aranyal és jött a következő nemzedék, jó, hát mennyi? Egy, kettő... Hogyha, hogyha csak a 33 évet számoljuk, akkor is ö, felnőtt már ö, két teljes nemzedék. Aranyal és a következő is Aranyal és a következő is Aranyal És az a kérdés, hogy ez az arany, ez mikor fogy el? Mert a történelemnek a fizetőeszköze az... az, az, az Mind, mindig csak addig az arany, ameddig az arany az őrzi az értékét, és addig, ameddig azok, akik, akik lent vannak, azoknak mindig jut arany. Mert abban a pillanatban, hogy azok, akik igazán lent vannak, és nem jut nekik arany, akkor azok vérrel fogják megfizetni a történelemnek az árát. És, és a, a feladat az az, hogy gondoljunk azokra, akiknek sokkal rosszabb, sokkal rosszabbul megy, mint nekünk, ne csak a Krisztusi meg az evangéliumi szellemi egyében, hanem gondoljunk rájuk azért, mert hogyha, az, hogyha ők éhesek maradnak, akkor a, a kaszák kiegyenesednek, és akkor a, akkor a dolognak, a történetnek az lesz a vége, hogy vérrel, a mi vérünkkel fogják megfizetni a, az, az, azt a falatot, ami a szájukból hiányzik. Ez, ez, ez mindig és, és szükségszerűen így történik. Én nem gondolom azt, hogy huzamosabban be lehet rendezkedni arra, hogy a világ javainak 95%-át a világ 5%-a birtokolja. Én azt gondolom, hogy ezt a helyzetet, ezt a globális, globális egyenlőtlenséget ezt kezelni kell, elsőrendűen pedig beszélni kell róla. Mert annélkül nem lesz boldogabb az új év vagy az új évtized, de békésebb se az biztos. És esetleg akkor mi már rögtön magunkat elhelyezhetjük ezen a, ebben a elmeben a halmaz elméleti kis leosztásban a, azon a pozíción, amivel meg lehetünk elégedve. És ezért nem mondjuk most azt, hogy boldog új évet, hanem azt mondjuk, hogy tök jó kis év volt ez, lehet rosszabb is, lehet jobb is, mi jó helyen vagyunk. Éjjetek soká. Sokkal rosszabb ne legyen, mert azt nem bírnám ki, de sokkal jobb se legyen, mert azt meg nem bírnánk elviselni. Valami ha ilyesmit kérünk. Halljátok követők? Fontos dolgok ezen. Ez volt az önkényes mérvadó 2016-ra, ez viszont biztos a 90.9 jazzin, Nyári Gáborral, Puzsé Robertten, és jövőre a, a 90 10 jazzin találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük türelmüket!